Світлана Антонишин Ображена трава Романтична феєрія Журнал «Дзвін» Число десяте за 2001 рік Містечкова фея Вона прокинулася від доторку чогось незбагненно ніжного Лоскітно-шовковистого Якусь мить лежала із заплющеними очима, боячись сполохати диво. Але диво сполохалося само, шелеснуло крильцями і вилетіло у відчинене вікно. «Метелик», – здогадалася жінка, і мимохідь погладила щоку, на якій щойно танцювали оксамитові лапки. Усміхаючись, одягнула довгу блакитну сукню, зашпилила у волосся гілочку липового цвіту, випила нахильці за хололу каву і легкою ходою вийшла в ранок. На півсонний ранок ще тільки прокліпував очі, а спека вже грізно насувала на навчмарілі городи, згасло луку і гниле озерце. З жовкло-сірою лукою сумно блукали здивовані козенята. Де та трава? І ображено мекали їхні рябенькі мами. Де той дощ? Ліля зламала кілька вербових гілок і простягнула їх малому буцелку. Цапок гілочки з'їв, Казав «Дякую, мадам», і побіг до гнилого озерця запивати трапезу. Жінка біля озера не зупинилася, брудна вода її судомить, а навпрушки подалася до лісу. Там на улюбленій галявині на неї давно чекали. «Привіт!» – Ліля легко погладила по що ці джерельця, що вперто пробивалися крізь товщу щупрілого листя. Ще торік вона хотіла зробити тут маленьку копанку, щоб звільнити джерельцеві голоси душу, але передумала. Знайдуть, а значить уб'ють Присівши на пеньок, вийняли з торбини кілька горіхів На закличний стукіт, з не яких верховіть Миттю спустилися три руді вертифістки І раптом десь зовсім поруч Ку-ку Один, два, дев'ять, двадцять п'ять Ого, засміялася Ліля Її голос злякав Білочок Міцно затишив передні хлапка гостинці Вивірки тільки хвостами майнули Дурненькі, зіткнула жінка і раптом до чогось, уважно прислухавшись, щасливо прошепотіла. Завтра буде дощ. Завтра обов'язково буде дощ. Завтра буде дощ, сказала Ліля, повернувшись опівдні додому. Слава Богу, зраділа мама. Вона вірила віщуванням доньки. Як поживають наші білочки? спитав Максим. Їх налякала Зузуля, засміялася Ліля. Максим погладив дружину по розкішному білому волосю. Твій липовий цвіт зів'яв, але він усе одно пахне На весілля Лілі Світайлої і Максима Шведенка Прийшло мало на все містечко Ще б пак Блаженно одружується Не було тільки батьків Максима Ні в церкві, ні у Захті За дружок Ліля запросила двох далеких родичок Сестер-близнючок Їм по 15 років І в них нікого немає, крім батька-алкоголіка З батьків впрошувала мама «В неї є два племінники, а в Лілі два стрієчні брати. Остап і Петро, сини дядька Олександра». Брати крутили носами, поки дядько Сашко не гримнув своє знамените. «Буде так, а не по-вашому, іч, маркачі!» А мама заплакала. Бачите, було з боярами. Максим перепросив усе своє конструкторське бюро. Парубків у тому бюро троє, і в кожного нагальні справи. І тільки Василь Семенюк сказав вічі, «Я самогубцям не помічник». На щастя чи на біду до Звійська приїхали на канікули вчаться у столичному політехнічному Максимові однокласники Мишко Кулеба і Костя Сірко Ті розуміли Максима слова. Ось і знайшлися бояри І таки ніхто не знав На щастя чи на біду Біду Ліля знайшла собі сама Золота медалістка Вона вступила на філософський факультет Столичного університету з першого іспиту Диво та й годі. На радощах відкрокувала з дівчатами у гуртожитку пляшку шампанського. Дівчата випили за її успіх, а Ліля тільки пригубила. Хотіла встигнути на останню електричку до звійська, додому. «Лілько, не дурій, переночуй, завтра поїдеш», – просила Віра. Невже щось передчувала? Ліля знала одне. Об одинадцятій буде вдома. Сюрприз для мами. «І що з нею станеться? Літо ж». Ще одну ніч годувати гуртожитських блошиць? Ні, дякую, додому. Електричка спізнилася майже на годину. У занедбаному пристанційному сквері темно, хоч гвалт вкричі. З перекошеного ліхтарного стовпа, який давно нікому не світив, вийшло двоє. Ліля не побачила їхніх облич.